U ime Oca i Sina i Svetoga Duha Oci, braćo, sestre, deco Evo nas pred velikim i strašnim praznikom Danas nam crkva govori Šta je čovek čovek bez Boga I šta je čovek kada je ispunjen Božjom silom i blagodaćom Danasni dan strašan Ne, neobično i nesvatljivo strašan evo je i sama priroda i samo vreme oblaci su se natmurili kao da sama priroda sa nama uzdiše i jadiko nad onim što smo mi ljudi danas uradili kako sveti oci kažu današnji dan je drugi veliki petak jer je Zavis ljudska, jer je pohota ljudska, jer je neposlušanje ljudsko ubilo onoga koji je najveći od među ljudima, najveći od žena rođenih. Danas je odsečena glava svetoga Jovana Krstitelja. Onoga koji je sav život svoj posvetio borbi za pravdu i za istinu. Onoga koji nije... Imao kompromisa sa zlom, ne strašići se ni da ugrozi svoj život da bi objavio istinu i pravdu. Sila Božja je se kroz njega projavljivala i uništila svaki strah koji je u njemu možda postojao kao čoveku, kao palom biću, ali kroz veliki podvig, kroz veliki posao sproz neprestanu molitvu, jer se u Svetom pismu govori da je gijel samo travke i bilje, da se povlačio stalno u pustinju i molio. I u toj tišini, u toj molitvi, u tom odricanju i usmrćivanju strasti i palosti u sebi, on je izgradio sebe kao bogoliko biće, kao sasud Duha Svetoga a ljudi koji su više voleli larmu, časti i počasti i bogatstvo ovoga sveta, koji su umesto duhom svetim živeli po svojim strastima, oni su na današnji dan, čini se, nadjačali i pobedili Irod koji je, Zavoleo i raspalio se strašću na ženu svoga rođenoga brata I koristeći silu i položaj uzeo je, a ona I sama želeći više položaj nego vernost, više strast nego ljubav Ona je pošla za svojim deverom, za rođenim bratom svoga muža I povela I svoju čerku od malena je, učeći da treba da živi koristoljubivo u ovome životu, da moral ne treba da bude ono što je treba da je vodi kroz život, već korist i dobit. I naučivši tako svoju čerku, ona ju je naučila u tom strašnom danu pirovanja, kada je i slavio rođendan i u raspaljenošći u svojoj, obećao da će dati irodijadi koja je igrala i još više raspaljala u njemu strasti, da će i dati sve što zaište, a ona naučena od majke svoje zatraži glavu svetkoga Jovana jer njegova usta su ih neučutno razobličavala i podsjećala da pravda Božja jako je spora, ipak je dostižna i da će i kazna Božja stići ako se ne pokaju, a celoga života je govorio pokajte se jer se približi carstvo Božje. I taj krvavi pir se završi i činjelo se da je zlo triumfovalo, ali ono što se kasnije dešavalo pokazivalo je da je pravda Božja, istina Božja neuništiva, i neumoljiva ono na koji su završili i rod i rodijada ćerka njena svima nama ledi krv u žilama i uteruje je strah u kosti a ono što se desilo sa svetim Jovanom da su njegove moćne nekruležne i njegova ruka evo i u našem našoj mitropoliji da nas blagosilja, da nas hrabri, da čini čuda među nama, čuda vere, čuda isceljenja, čuda istine i životodavanja. Ukazuje nam da i mi treba da stanemo na stanu, stranu pravde i istine, pa makar za nju i postradali. Jer šta je ovaj svet do sujeta, do strasti, do nepravda i zlo? Ali zato je Gospod postavio crkvu svoju da nas štiti, čuvao od toga zla i da reko nam je ako pretrpimo do kraja, tada ćemo se spasti i da ni dlaka z glave naše neće moći otpasti bez volje oca Nebeskoga. Tako da molimo svetoga Jovana, da molimo i svete mučenike prevlačke koji su takođe za istinu i pravdu postradali, da nam budu hrabri, utešitelji i podržavaoci u toj borbi, da ne pokleknemo, da se ne uplašimo, da nas ne pobede i savladaju strasti, aj kad nas savladaju, da odmah pribegnemo pokajanju, da pribegnemo ispovesti, da pribegnemo pričešću kao leku besmrtnosti, I da za, zajedno sa Svetim Jovanom i u ovom svetu, a i u budućem životu, budemo svetlost da slavimo Gospoda našega Isusa Hrista, kome neka je slava sa Ocem i Duhom Svetim u vekovi vekova. Amen.